скориставши з безперервної товкотнечі в патіо, де пили каву, розповідали анекдоти і грали в карти, Амаранта вибрала хвилинку і освідчилася в коханні П'єтро Креспі, що кілька тижнів перед тим оголосив про свої з Ребекою, і тепер влаштував магазин музичних інструментів і заводних іграшок там, де колись араби міняли дрібнички на папуг. На місці, відомому в народі під назвою «Вулиця турків». Італієць Чиї лискучі, мов би полаковані кучері, викликали в жінок непереборне бажання зітхнути, поставився до Амаранти, як до розпещеної дівчинки, що її не варто сприймати надто серйозно. «У мене є молодший брат», – відповів він їй. «Він приїде допомагати мені в магазині». Амаранта відчула себе приниженою. І з уїдливою злістю відповіла йому, що вирішила будь-що перешкодити сестриному весіллю, навіть якби довелося для цього покласти на порозі будинку свій власний труп. Вражений цією погрозою, П'єтро Креспі не зміг утриматися від спокуси розповісти про неї Ребеці. Отож до поїздки Амаранти, що весь час відкладалася через обтяженість Урсули, підготувалися менше, ніж за тиждень. Амаранта не опиралася. Але прощаючися з Ребекою, шепнула їй на вухо, «Не радій марно, хай мене завезуть хоч на край світу, я однаково знайду спосіб розладнати твоє весілля, готова навіть вбити тебе». Через відсутність Урсули і невидиму присутність Мелькіадеса, який і далі робив загадкові прогулянки кімнатами, будинок тепер видавався величезним і порожнім. Ребеці було доручено пильнувати господарство – а індіанка порядкувала в пекарні. Увечері, коли з'являвся П'єтро Креспі, поширюючи довкола себе свіжий запах лаванди і неодмінно з подарунком, якою-небудь заводною іграшкою в руках, наречена приймала його в головній вітальні, порощинявши навстіж усі вікна і двері, щоб уберегти себе від пересудів. Та остороги були зайві. Італієць поводився так шанобливо, що не смів доторкнутися навіть до руки дівчини, котра менш ніж через рік мала стати його дружиною. Потроху будинок наповнився чудовими дрібничками. Заводні танцівниці, мавпи-акробати, клоуни-барабанщики, коники-стрибунці, вся ця багата механічна фауна, принесена П'єтро Креспі, розвіяла печаль, що терзала Хосе Аркадіо Буендія від дня смерті Мелькіадеса, і повернула його знову в той час, коли він захоплювався алхімією. Він оселився в раю повному витиль звірят та розібраних механізмів, які намагався вдосконалити, надавши їм вічного руху на основі принципу дії маятника. Ауреліанну закинув роботу у майстерні і узявся навчати малу Ремедіос читати і писати. Спершу дівчинка віддавала перевагу своїм лялькам над цим чужим чоловіком, який приходив щовечора, і ще її вини її відривали від іграшок. Мили, гарно вбирали і усаджували у вітальні. Але терпіння і відданість Ауреліану зрештою скорили її до такої міри, що вона проводила з ним довгі години, вивчаючи літери і малюючи в зошиті кольоровими олівцями будиночки, корів у оборах та повтикувані жовтими променями Круглі сонця, що сідали за горби. Нещасливою почувалася сама тільки Ребека. Вона не могла забути амарантової погрози. Ребека знала вдачу сестри, її зарозумілий дух і боялася лютої помсти. Вона по кілька годин просиджувала в купальні, смоктала пальця і одчайдушним зусиллям волі притлумлювала в собі бажання знову почати їсти землю. Шукаючи порятунку від своїх тривог, вона покликала Пілар Тернеру, щоб та прочитала їй на картах майбутнє. Після цілої низки невизначених фраз Пілар Тернера прорекла «Не матиме щастя доти, аж поки твої батьки не будуть поховані». Ребеку пройняв дрож. Ніби пригадуючи давній сон, вона побачила себе зовсім малесенькою дівчинкою на порозі будинку Боєндія зі скринькою, дерев'яною гойдалкою і мішком, що про його вміст вона так ніколи і не дізналася. Згадала лисого пана з у в полотняний костюм із золотою запанкою на комірі сорочки і зовсім не схожого на червового короля. Згадала дуже молоду і дуже гарну жінку з теплими, духмяними руками, що не мали нічого спільного з ревматичними пальцями червової дами. Жінка прикрашала її волосся квітами,